בעזרת השם ידבח, ספר עלים לתרופה, המשך, תנ"ו. בעזרת השם ידבח, יום ד', אמור, תרד, אומן. שלום לאהובי בני שיחיה עם כל בני ביתו, שלום. אתמול באתי לפה בשלום, וחזק ואמץ בני ושמח נפשך בכל מה דאפשר. ואל תירא ואל תפחד, כי השם איתנו, כי מלוא כל העץ כבודו. וזה נאמר גם עליך בפירוש ועל כולנו. ואם כי הכל יודעים זאת, עם כל זה צריכים לחזור זאת כמה פעמים בכל יום. והעיקר בכוח הצדיק שגילה זאת. כי רק הוא הכניס בנו בחמלתו הגדולה, שגם אני ואתה נוכל להחיות עצמנו בזה. בבחינת השגת התלמיד, שהוא בחינת נבלתי יקומון, עקיצו ורעננו שוכני עפר וכולי. אשר לא נשמע זאת מעולם. גדולי מעשה השם אשר עשה ואשר עושה עמנו בדור הזה, סמא דמילתא מי שתוקא, כי סייג לחוכמה שתיקה כמו שכתוב שם. וכל דיבור ודיבור בוער כגחל אש, והוא נפלא ונורא מאוד מאוד להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. ובאמת לא עלה על דעתי עתה לכתוב לך דבר מזה, אך מאת השם הייתה שהזמין מזיכרון דברים אלו הקדושים והנוראים מאוד. והם מחיים אותי עתה מאוד. <coughs> מאחר שכבר אמר דברים אלו לפנינו ונכתבו בספר על ידי, ואתה זוכה לשומעם בכתב ובעל כמה פעמים, בוודאי יש ויש תקווה לאחריתנו לי ולך ולכולנו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. תנ"ז בעזרת השם מטבח יום ב' בחוקותי, ל"ב לספירת ת"ד ר' אומן. רב שלום וברכה והצלחה וחיים וכל טוב לכבוד אהובי ידידי הרבני הנגיד, הישיש הנדיב, מורנו הרב דוב בר עם שלום בניו ויקרים, לכל אחד לפי מעלתו הרמה. ולידידי הרבני הנגיד וכולי מורנו הרב צבי הירש נאורי העיר עם שלום בנה ויקרים, לכל אחד לפי מעלתו הרמה. מעל ולידידי הרבני הנגיד הוותיק מורנו הרב אברהם בר שיחיה. ולידידי הרבנים הורנו הרב ביילי שנירו יאיר, עם שלום זוגתו ויוצא חלציו שיחיו. יברכם השם בכל אשר יפנו ויצליחו בזה ובבא לנצח. עוד ינובן בשיבה טובה, אמן כן ירצון, רצון. ולכל אנשי שלומנו היקרים לכל אחד ואחד לפי מעלתו הרמה, כולם יעמדו על הברכה באושר וכבוד וחיים טובים וארוכים, אמן כן יהי דהו אחי ורעי כי באתי לפה אומן בשבוע העבר ביום ג' והתחלתי לעסוק מיד בתיקון בית המדרש שלנו. וקודם כל הוכרחנו להשתדל לקבל רשות מהשרים דפו. ואחרי השתדלות הרבה עזרנו השם יתברך שהיום היו אצל הבית המדרש שלנו המושל בעצמו עם עוד שני אדונים ונתנו לנו רשות לבנות הגג. רק שעדיין צריכים לקבל רישיון על זה. ובעזרת השם יתברך נקבל מחר הבילט טוב להודות לה' על זה, ועתה צריכים להתחיל בבניין הגג. ובתחילה עלה על דעתי לבנות רק הגג העליון שנפל לבדו. אך רבים אמרו לנפשי שיכריח לסתור כל הגג ולבנות מחדש. וכן הבנתי מעצמי שאי אפשר בניין אחר, אבל הוצאה מרובה, ואי אפשר להמתין עד שאהיה אצלם, כי בתוך כך יעברו ימי הקיץ. ובפרט כי בעסק מצווה כזאת צריכים להקדים בכל מדי אפשר. וגם שלא יתקלקלו חס ושלום הדפים של הנגרות והקורות וכולי. על כן ההכרח להתחיל מיד. לזאת באתי להודיעם כל זה, ומה מאוד נפלטי, שעד הנה לא הגיעה לי אפילו פרוטה אחת מהם על הבניין הזה. וכבר הבטיחו כפי הפתק ואמרו שבוודאי ישלחו תכף קודם פסח או אחר פסח על כל פנים. ואין קול ואין כסף. על כן אני שולח לכם הצטל מהמתחייבים, ויראו שיסלקו הכל תכף ומיד בלי שום עיכוב חס ושלום. וישלחו אמהות לקהילת טולצ'ין ליד בני שיחיה, כדי שלא יתבטל הבניין חס ושלום. וזאת תדעו שאפילו כאשר יסלקו, כפי הפתק, עדיין יחסר הרבה, כהוצאה מרובה. ובוודאי תהיו מוכרחים אתם להוסיף עוד, כפי אשר אדבר עם ירצה השם, עם ערבי אברהם בר שיחיה, כאשר יהיה אצלנו אחר השבועות הבא כי בוודאי אי אפשר לבטל הבניין חס ושלום בשביל ההוצאה המרובה. אך לעת עתה תראו שישלחו כולם כפי הפתק, ואז נדע כמה צריכים להוסיף. לעת עתה יראו לי בלי לעכב עוד אמהות שהתחייבו כבר בהצדל, כי לא דבר ריק הוא הקדוש שלנו. כי זו הרבים לדורות לנצח, אשר אי אפשר לשער כלל, עד היכן זכות המצווה דרבים הזאת מגיעה, עד אין סוף ואין תכלית. אשרי מי שיסייע בזה בסיוע שיש בו ממש, כפי ברכת ה' וכפי ליבו הטוב. כפו מדה משער בלבה גדולת אדוננו מורנו ורבינו הקדוש והנורא מאוד. זכר צדיק וקדוש לברכה. ויזכרו היטב היטב את כל מה ששמענו כבר מפיו הקדוש, ואשר ראו בעיניהם בספריו הקדושים הנוראים מאוד, ואשר נדבר בינינו. כי מאוד מאוד עמוק עמוק העסק הקדוש, שהוא זל עוסק עמנו עדיין לתקננו לנצח. בגנדלה נעול בכיסוף הקמא. היודע מחשבות יודע כי אני כותב כל זה בתמימות גדול, ואני יודע שאין לי כדאי לעסוק בעסק נורא כזה. אך מאוד עמקו מחשבותיו, ואני עני ואביון ופרנסתי תחוקה, ואני צריך להשיא בניי שיחיו. וגם בני דוד צבי שיחיה בעל חטוטרת נעשה אלמן, ואני צריך להשיאו. ואין לי שום כוח כי אם בפה ובכתב לעוררם לא ולעקיצם ולזרזם בזכות הרבים כזה. ומובטחני בלבבם הטוב, אשר זכו בחסדו הגדול, להיותם נמנים ממנו להיכלל בשמו הקדוש, שהוא שם השם, כשמו משותף בשם הצדיק, שבוודאי יקיימו את דברי אלה בזריזות מיד, ביתר שאת ויתר עוז. וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים עושר וכבוד וחיים. חיים טובים וארוכים לנצח, עדי יזכו לראות מה רב טוב הצפון ליראיך ולכל הנלווים עליהם בגופם ונפשם ומאודם. זה ממונם. ושבתם וראיתם בין הנקרא על שמו זיכרונו לברכה ובין החולק, על עץ המבזה נקודת האמת, ובין אבד אלוקים אשר לא עבדו, שדרשו אבותינו לזיכרונם לברכה בין השונה פרקו מאה פעמים, ובין השונה מאה פעמים ואחד. וכן עניין צדקה שעולה על הכל, בפרט צדקה כזאת שהוא זכות רבים וקיים לנצח, ובין הנותן מאה רובל חדש לבין הנותן מאה ואחד וכולי. דברי הרב חן באמת לנצח הנאנח והנדכה מאוד מצרות נפשי המרובים מאוד ומצרות נפשות ישראל אשר צועקים לפניי מצרתם. אשר ידעתי את מכרוביהם, אבל כבר ידעתי היטב בבירור שכל העולם מלא צרות ועיגונות ומכרובות. ובחסדו הנפלא אני זוכה לזכור את כל החסד והטוב אשר עשה לנפשי, שהבדילנו מן הטועים החולקים וזיכני להיות נקרא אל שמו לעסוק בהעסקיו הקדושים. זה חלקי מכל עמלי, זה תקוותי לנצח, וחסדו גבר עלי, שזכיתי גם לספר ולסוח בנפלאותיו הנוראים. עדי נעזרוני רחמך, גם עד זקנה ושיבה אלוקים, אל תעזבנו. עד אגיד רחמך לדור וכו'. נגילה ונשמחה בישועתו, נתן מברסלב. תנ"ח ברוך השם, יום ד', נשוא, תר"ד, ברסלב. ששון ושמחה השיגו, אהובי בני חביבי נוראי העיר. מכתבך קיבלתי היום, והנני מוכן, בעזרת השם יתבהח, לקיים בקשתו, לשלוח עגלה עבורם ביום ו' בבוקר, כמכתבו. אך רצוני מאוד שתהיה על החתונה למזל טוב, וגם על שבת קודש הבאה עלינו לטובה. וביום שעבר עלה דעתי לכתוב לו שיהיה דווקא על החתונה, ולא יבוא על שבת קודש, ותדחה מקמעה. אך אחר כך נתיישבתי אפשר לשמע בשבת קודש דברים המוכרחים לו לתכליתו הנצחי. יותר מאשר ישמע על החתונה, וגם שיש לו מניות רבות להיות על החתונה. על כן אמרתי להיות שב ואל תעשה. אחר כך קיבלתי מכתבו, וכעת אין יודע מה לכתוב לו בזה. אך מאליך תבין בני חביבי שמהראוי שתהיה על החתונה גם כן. כי אין נאה לפני הבריות שאתה בני לא תהיה על החתונה, אשר אנשי שלומנו שאינם ממשפחתי כלל יהיו על החתונה. וידעתי כי יש לך צער גדול מזה, אך אף על פי כן, אולי אפשר שתסבב באופן שתהיה עמנו החתונה. וגם על שבת קודש, מה טוב. אך איך שיהיה, אני אשלח עגלה כנ"ל, והשם הטוב יעשה. ומהראוי שתשלח עוד איגרת קודם שבת קודש, ומגודל טרדתי אי אפשר להעריך כלל. דברי אביך מצפה לשמוח בישועתו, נתן מברסלב. ושלום לידידי הרבנים, מורנו, רביעי העיר. נא לא דיין אם בריאות בתו תחיה, אם כבר שבה לאיתנה בשלום. ומהראוי שבו יבוא על שמחתנו על כל פנים, על שבת קודש הבאה לנו לטובה. נגילה ונשמחה בישועתו. ועל כל פנים ישלח דורון דרשה כנהוג בין האהובים מכל שכן וכל שכן וכו'. והשם יתבח יזכה לו לשמוח בשמחת בניו ובנותיו שיחיו. יגיל יעקב ישמח פקודי השם ישרים המשמחים לב. שיזכה מעתה לשום כל מגמתו עליהם, כי הם חייך וכו', נתן הנ"ל. תנ"ט בעזרת השם ידבח יום ג', שלח, תר"ד, ברסלב. חיים ושלום לאהובי בני חביבי שיחיה. אתמול באתי בשלום לביתי ולעת ערב השגתי מכתבו שהחתונה לא תהיה תכף וכו'. והנה אני מוכרח לנסוע בשבוע הבא עלינו לטובה לעסוק בבניין הגג שעל הקלויז, שהוא דבר נחוץ מאוד כידוע לך, ואי אפשר להתמהמה עוד. ואודות החתונה שלך, מן הסתם רצוני חזק גם כן לשמוח ממך בשמחת בנך ונכדי שיחיה. אך עתה אי אפשר לי לדבר כלל מזה, רק אני מוכרח לזרז עצמי בכל כוחי, לבוא לאומן על כל פנים, על שבת פרשת כוח הבאה עלינו לטובה סמוך. ושם אשיט עצות בנפשי בעניין הבניין ובעניין נסיעתי לדרך, ועצת השם היא תקום. ואתה, בני שיחיה, אל תדאג על כל זה, ואל תרבה במחשבות יתרות, כי אינך רואה בעיניך שאי אפשר שיתנהג לך כסדר בשום דבר. ואתה רואה שהעולם מלא הגונות, וגם עליך עובר מה שעובר. ובכל זאת אתה חושב בכל פעם שיהיה הכל הולך לך כסדר כרצונך. אבל ההכרח לבטל רצונך מפני רצונו ידבח. ולהמתין ולצפות בכל עת לישועת השם, ואפילו בעבודת השם. אף על פי שצריכים למהר למלט על נפשו מפח יוקשים, אף על פי כן שמעתי מפיו הקדוש שאמר לי לעניין זה, אומרים לו אמתן וכולי. וכאשר כבר שמעת בזה הרבה, ועדיין עדיין יש, יש בזה הרבה לדבר. ולולי השם עזרת לנו, שאנו סומכים על כוחו של זקן, איני יודע אם היה לנו כוח להמתין. כל מה שעובר על כל אחד ברוחניות ובגשמיות. אך בחמלת השם מחסדו הנפלא כבר הקדים לנו בפועל המכה שיש לנו מחסה עוז, אשר בכוחו יכול כל אחד לברוח ולנוס להשם מטבח בכל יום מכל מקום שהוא, בכל מיני נפילות והרחקות שבעולם ובכל מה שעובר על האדם. וכאשר פקח עינינו למצוא כל זה בספר תהילים ובשאר ספרי קודש. כמו שכתוב, גם כי אלך בגט צל מוות לא ירא רע כי אתה עימדי. וכן הרבה. חזק ואמץ בני ובטח בישועת השם וחזדו, כי לא יעזוב אותך ואותנו כולנו. כי חסדי השם לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. תס ברוך השם יום א' חוקה תרד אומן. ששון ושמחה השיגו אהובי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק נרו יאיר עם כל יצח על הצו שיחיו. בפרט החתן בנו ונכדי שיחיה, מי שאשמחה במונו וישמחם בחסדו, וגם אותי עמהם, נגיע ונשמחה בישועתו, אמן כן באתי לפה בערב שבת קודש העבר, ובעודי בטפלי, כיתה השם ידבח דעתי, בעצת אנשי שלומנו, אהובי באמת, שהכרח שאהיה על חתונת בנו ונכדי שיחיה. והיום קיבלתי מכתבו. וכפי אשר בדעתי אתה, אהיה בעזרת השם מטבח על ראש שמחתו ונתעלסה באבים מחסדי השם. באודות העגלה בשבילי בוודאי אי אפשר להמתין עד שתבוא ואהיה לנסוע עם יוצא השם בעצמי מפה, או לצוות לאנשי טפלי כי עבורי עגלה קודם בידך לשם. וכבר דיברתי מזה עם רבי מרדכי נורי יאיר, ועתה אינך צריך לבלבל דעתך בזה כלל. רק על החתן מעל, סעודת חתן שעושים לילה קודם החופה, איני רוצה בשום אופן לסעוד על הסעודה, ועל כן קרוב שלא אבוא לשם עד יום ג' בבוקר מרצה השם. ואפילו אם יבוא ביום ב', איני רוצה שיפציעו בכלל להתוועד עמהם בסעודת חתן הלל, כי אין לי כוח לזה. ולהשם הישועה והתקווה שיהיה הכל הנכון בעזרת השם מטבח. והנה כפי הנראה ניצחתני בני חביבי. תשוקתך ותשוקת אנשי שלומנו אילצוני לשמוח עמכם יחד בישועת השם, וחדבת השם יהיה לי מעוזנו. מי ייתן שתזכה, בני ידידי, לנצח את מי שאמר והיה העולם, שיהיה מעתה לעזריך להיות כרצונות תמיד, לאחוז המחשבה ממחשבות חוץ וממחשבות יתרות, ולקשר ולדבק מחשבתך תמיד בעלמא דעתה ולשמח נפשך בכל עוז, ולהתחזק להישאר על עומדו תמיד. והכל על ידי דרכי האדמו"ר, זכר צדיק וקדוש לברכה. והעיקר על ידי הרצון והכיסופים טובים להוציאם בפה, בדיבורים מעומק הלב, לקיים למנצח מזמור לדוד. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, זמרו למי שמנצחין אותו ושמח. רק חזק ואמץ מאוד בשמחה בכל לב, שזכינו לעסוק בדיבורים ושיחות קדושות ונוראות כאלה. ותהילה לקהל, יש לנו על מי לסמוך, על כוחו הגדול של זקן שבזקנים דקדושה, בהם תמכנו את עדותינו לנצח. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. תס"א ברוך השם, יום ב', מסעי, תרד, אומן. רב שלום לכבוד ידידי, אהובי, ידיד נפשי, ולאבי הרבני הוותיק, מורנו הרב אפרים די, ידידי, כי תהילה לקל עשיתי החתונה לבני שיחיה למזל טוב. ותהילה לקל הכל הנכון מעם השם. ובאתי לפה ביום ו' ערב שבת קודש פרשת קרח. וגודל האיסורים וחלוקת העצה שהיה לי בעניין בניין הגג אי אפשר לבאר בכתב. בעצת השם התעקום שנסכם לסתור לגמרי הגג הראשון, וכן עשינו. והתחלתי בעזרת השם מטבח לעשות גג חדש לגמרי. וגודל הטרחה והאיסורים שיש לי בזה אין לשער, בפרט ריבוי ההוצאה מאוד. כי אין בנמצא פועלים לזכור, וצריכים ליתן יותר משני זהובים ליום. וגם העצים ביוקר גדול, וכעת איני יודע כלל מה לעשות. תהילה לקל כבר סמוך לגמר העמדת הקורות שעל הבית מדרש בעצמו, אך עדיין לא קבוע לטס, קורות קטנות, ואין להם בנמצא לקנות כלל אפילו ביוקר. וגם רעפים אין בנמצא לקנות. ועל בית אביך נראו יאיר עדיין לא התחלנו לעסוק כלל. ואם ירצה השם למחר, בדעתנו להתחיל בבניין הגג שעל בית אביך נראו יאיר. ואין לנו עצין כראוי. מכל שכן לטס וצ'ירפס ופועלים, ואם נמצא ביגיעה רבה צריכים הוצאות רבות, כי הכל ביוקר גדול מאוד. ואין איתי יודע כלל מה לעשות, אסא עיני אל הערים מעין יבוא עזרי. וגם אין לי פנאי כלל. הכלל, למען השם נדבח שתראה לי, ישתדל בכל כוחך לקבץ מעות בכל מדי אפשר. ובבואי לפה, קודם שסתרתי הגג הראשון, אמרו לי בשמחה שהבטחת לעזור מקרומנצ'ק, בסך עשרים רובל חדש, וגם רבי אברהם ברשיחי הבטיח לתן כראוי משם. ועל זה שמחתי לסתור הגג הראשון ולהעמיס עלי הוצאה מרובה כזאת. כעת יראה לבל ישנה דברו וישלח על כל פנים סך הנ"ל. ואם אין הזמן מספיק לשלוח מיד, על כל פנים יראה להביא מוצרו הכסף בערך סך הנ"ל לקהילת שרין על שבת נחמו הבאה אלינו לטובה. כי בדעתי לבוא לשם אז בעזרת השם ידבח. ותראה אתה לבוא לשם עם הסך הנ"ל, כי בלא זה אין יודע איך לגמור בניין. וחס ושלום נשאב באמצע חלילה. ואין לזרז אלא למזורזין, בפרט בעסק הזה, מובטחני שבוודאי אקיים דבריי מיד, ולהשם הישועה. ובעניין מעלת גדולות נוראות, בעניין הבית המדרש הקדוש, יש איתי תהילה לקל הרבה לדבר בפה ובכתב. ולהשם התקווה שתראה ותשמע דברינו בזה. יראו עיניך וישמח לבך, רק חזק ואמץ יהיה לך חלק גדול בזה לסייע בסיוע שיש בו ממש. כי גדול המעשה יותר מן העושה. והשם ישלם פעולכם ויעזור לכם וישיעכם בכל מה שאתם צריכים להבשע, כי הוא יתברך רב להושיעה. דברי אהבך באמת לנצח, הטרוד מאוד, ומצפה לראותך בקרוב בשמחה, ושתזכה לקיים כל הנעל, והשם יגמור בעדך לטובה, נתן מברסלב. תס"ב בעזרת השם יתבח יום ב', דברים, תרד אומן. רב שלום וברכה וחיים בכל טוב לאהובי בני חביבי הוותיק הרבני מורנו אבי יצחק שיחיה עם כל יצחך על הצו שיחיו. מכתבו קיבלתי אתמול נכתב באריכות גדול וקריטי וטב פעמיים. ולא ידעתי נפשי בני חביבי מה זה כל הרע שלך לדונך לכף זכות. היעלה על דעתך שאין עידן אותך לכף זכות תמיד? בפרט שלא עשית נגדי שום דבר נגד רצוני שצטרך לדונך לכף זכות. לא ידעתי מי אמר לך בשבילי שאני מתרעם חס ושלום עליך שפגמת לעשות נגד רצוני חס ושלום. רק כל מה שדיברתי בזה שאני מצטער קצת ויש לי רחמנות גדול עליך ועל כיוצא בך מאנשי שלומנו הנאהבים והנעימים אשר רצונם חזק תמיד באמת להיות עמי בכל עת והמנויות מתפשטים כל כך עד שאפילו בעת חתונת בני שיחיה גב עטורא בינן ולא יכולת אתה ואחיך רבי שכנן לרואי אי להיות עמי על החתונה אבל לא עלה על דעתי להתרעם עליך חס ושלום. רק דיברתי בדרך כלל בעניין התפשטות המניות מהקדושה בזה העולם. עד איכן הם מתפשטים על כל אחד, אף על פי שיודעים מזה, אבל אף על פי כן יהיה שלפי מדרגתו אין יכול, ולפעמים אינו רשאי לדחוק את השעה ביותר לשוברם. ויש בזה הרבה לדבר, ומן הסתם כבר שמעת ממני בעניין זה הרבה. הלא בוודאי רצוני היה שלא תהיה טרוד בעבודת הדואר, ויהיה לך פרנסה בסיבה קלה ממקום אחר, באופן שתוכל ללמוד ולהתפלל ולהרבות בשמחה, בשיחה בינך לבין קונך יותר. אך מה לעשות, טוב להודות להשם, אשר גם מעסק הפסט אתה נושא על ראש השנה בכל שנה ושנה, גם על שבועות ושבת חנוכה, לפעמים גם, גם באמצע השנה. וזה כל הלימוד הקדוש של עזרמן אלוקי בעודי, ושל ששון ושמחה השיגו ונאסו יגון ואנחה. שצריך לחטוף והגון והנחל לתוך השמחה, להפוך הכל לשמחה, מה שאף על פי כן בחמלתו התברך לא עשני גוי, והבדילנו מן הטועים. ואם שהיה לי קצת נחת ממכתבך, ממה שהבנתי שאתה רגיל קצת בהתבודדות ושיחה לפני השם שזה העיקר, אף על פי כן אין רצוני שתחשוב מחשבות יתרות חינם כל כך. טוב להודות להשם, אשר עד כה עזרחה, ולהודות על העבר, ולבקש על האבא כל מה שצריכין לבקש בכלל ובפרט, ולפרש שיחתך לפניו יתברך, כאשר דיברנו בזה הרבה. והנה רצוני היה להעריך יותר, אך תריד נטובה בבניין הקדוש. והנה בדעתי לנסוע עם יוצא ה' ביום ה' הסמוך לקהילת תירביצה, על שבת קודש הבאה עלינו לטובה, ומשם לצ'רין על שבת נחמו הבאה עלינו לטובה. ולהשם הישועה ינחני במעגלי צדק למען שמו. אודות בני, אחיך רבי דוד צבי נורי העיר, יש לי צער ואיסורים עד הנפש. בפרט כי נודע לי שאינו בקו הבריאה השם יסעדהו. גם אתמול נודע לי שבנו, נחדי דוד צבי שיחיה, אין לו שום מלמד ולא חבר ללמוד עמו. ונפלאתי שלא דיבר עמי מזה מאומה. ואראה לדבר עם רבי נחמן שיישא היום לטפליק, לייעצו עצה טובה בזה. ומן הסתם יהיה הכל הנכון. ואל יצטער על זה כי מובטחני בהשם יתברך שרבי נחמן נירו יאיר יביא לו ידיעה טובה מזה. כלל הדברים, <coughs> דברי הצדיק אדוננו מורנו ורבינו זל אמת וצדק ויצי ונכון, שצריכין על כל דבר לבקש מהשם יתברך. ואין לנו על מי להישען כי אם על שבשמיים. בפרט עני ואביון נרדף כמוני. אך הוא יתברך רב להושיע, והמנחם ציון וירושלים יושיענו וינחמנו מהרה לסמכנו בשעתו. דברי אביך טרוד מאוד ומצפה לישועה, תהילה לקהל בצר הרחיב לנו השם מטבח, שכבר נגמרו העמדת הקרקביאס על הגג, ובית עלייתי כבר נגמרה, והיום קובעים הלאטס, ואם ירצה השם מחר יתחילו לחסות עם הצ'רפס, אך עדיין צריכים הוצאה רבה לקנות צ'רפס, ושכר בעלי מלאכות, ולהשם התקווה. נתן מברסלב. תס"ג ברוך השם, יום ג', ערב ראש חודש מנחם, תרד. שלום וחיים לאהובי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב דוד צבי שיחיה. אתמול שמעתי שאין לך בקו הבריאה, ויש לי צער ויסורים רבים מזה. כי גם בלא זה יש לי רחמנות עצום עליך, בני חביבי. <coughs> בפרט אתה, צר לי עליך, בני חביבי וידידי, מאי מאי אוכילה. אך קבוא קוויתי להשם שיושיע לך מהרה, כי לא יזנח לעולם השם. ובוודאי גם אתה, בני, מעשה ידיו יתבעך, שנאמר עליהם ורחמיו על כל מעשיו. לא ככה תאנו יעשה לנו, כי רבים רחמיו מאוד. רק חזק ואמץ בני מאוד, ועשר כעס מלבך, קבה להשם ויושלח. ביקשתי ממך, בני חביבי, שתקיים דברי כאשר דיברתי ממך הרבה, ואני חושב לטובתך הרבה, וקיוויתי להשם יתברך שיושיע לך בקרוב, ותראה לכתוב לי מיד, ותשלח לטולצ'ין, לאחיך רבי יצחק נאור יאיר, ומאיתו יגיע לידי, כי אני מצפה לראות מכתבך מהרה בצ'רין, שבדעתי לבוא לשם בעזרת השם יתברך, עד שבת נחמו הבא עלינו לטובה. יתר מזה אין תנאי להעריך כלל מגודל תרדת הבניין הקדוש. דברי אביך המעתיר בעדך ומצפה לישועתך מהרה, נתן מברסלב. תס"ד, ברוך השם, יום ג' עקב תרד, צ'רין. שלום וחיים וכל טוב לאהובי בני חביבי הרבנים, מורנו, אב דוד, צבינו רוי הומה עלי ליבי, אהובי בני, מה שלא קיבלתי שום איגיית ממך מבריאותך הטוב. וביום א' העבר קיבלתי מכתב מבני רבי יצחק נאו יאיר, ולא הזכירך בפרטיות רק בכלל כל הבנאבייתי. ויש לי צער וכליון עיניים למכתבך בעצמך. על כן תראה לשלוח לי מכתבך בזריזות תכף ומיד. והשם יטבח ישיבך לאתנך בשלמות וישיאך בגשמיות ורוחניות, בכל מה שאתה צריך להיוושע. רק חזק ואמץ מאוד לשמח נפשך ולהשליך מאיתך מחשבותיך שאינן טובות ולבלי לחשוב הרבה כלל. רק לבלות היום בשלושה תפילות ובלימוד תורה ואמירת תהילים ולסוח על כל פנים מעט בינך לבין קונך וגם לסוח עם בני אדם לפקח דעתך בכל מה שיזמין השם בפיהם. ומן הסתם התגלגל מזה דיבורים הנוגעים אל התכלית לדבר מגדולת השם מטבח. שגילה לנו על ידי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה כי מאוד עמקו מחשבותיו ולגדולתו אין חקר. עד שיש ויש תקווה גם להחליטיך בני חביבי איכשהו איכשהו. ויש בזה הרבה לדבר אך אין הזמן מספיק כלל כי הפס נחוצה מאוד. דברי אביך מצפה לישועתך ולשמוע כל טוב מעידך ולהשם הישועה נתן מברסלב ולכל אנשי שלומנו שלום וישר רב. תס"ה בעזרת השם יתבח, יום ג' עקב תרד שרין. רב שלום לבני חביבינו ראו יאיר עם כל בני ביתו ויוצא חלציו שיחיו, חיים וברכה וכל טוב. ביום ד' ערב תשעה באב באתי לפה בשלום, ובכינו בתשעה באב, ובחמלתו זכינו לשמוח בשבת נחמו. כי אתה ה' עזרתנו וניחמתנו, ואין תנאי עתה להאריך כלל כי הפס נחוצה. וביום א' בעבר קיבלתי מכתבו והיה לי לנחת, אך היטב חרה לי על שלא כתבת לי פריסת שלום בפרטיות מבני רבי דוד צבינו או יאיר. וחמת ששמעתי באומן שאינו בקו הבריאה, על כן הייתי מצפה מאוד לקבל מכתב ממנו בעצמו מכתב ידו, או על כל פנים מאיתך, להודיעני מבריאותו אם שב וכעת יש לי צער גדול מזה, ואני מצפה לידיעה טובה ממנו. ולהשם הישועה, דברי אביך הטרוד מאוד, כי כבר סמוך לחצות, ועדיין לא הנחתי תפילין דרבנו תם. ולישועתו קיווינו שהכל יהיה לטובה, נתן מברסלב. ולכל אנשי שלומנו שלום וישר רב. תס"ו ברוך השם יום ה ראה תרד שרין רב שלום וחיים וברכה לאהוביבני חביבי מחמד נפשי הרבני עם מורנו הרב דוד סמין רוי העיר. אתמול באתי לפה מקרומנצ'אג ומצאתי את שקיוויתי וחיכיתי ומכתבך הטוב שהודעתני מבריאותך הטוב. שבחסדי השם התחיל צמיחת ישועתך לשוב לתנחה מהרה בעזרת השם ידבח. ותחי רוחי כי מאוד גדל צערי ומחרובי עד הנפש בשומעי באומן שאינך בקו הבריאה ובפרט בבואי לפה, וקיבלתי מכתב מאחיך, הבני רבי איציק, שיחיה, ולא אזכיר דבר מבריאותך. נגדל צערי וכיליון עיניי בלי שיעור. ומה אשיב להשם על העבר, אשר השמיעני במכתבך, שתהילה לקל התחלת לשוב לאתנך? מי יתן שאזכה לשמוע מהרה שמועה טובה, שתהילה לקל חזרת לאתנך בשלמות, אמן כן ועל אודות העיקר שבכל העיקרים, מה שהזכרת במכתבך צעקתך המרה מאוד, שעיקר כוונתך על כאב עוונותיך על ידי גודל התגרות הבעל דבר, שמתגרין המחשבות רעות בך מאוד, שהם עיקר יצרים רעים. הנה שמעתי צעקתך וידעתי מחאוויך מכבר ומעתה. אם אמנם הומה עלי ליבי מאי מאי אוכילה, כי בכל צערתך לי צר, ומאוד גדול צערי ומחאווי, אך בזה בעצמו אני מנחם ומחיה את עצמי. מה שמנפלאות השם וחסדיו העצומים אתה צועק עדיין בקול מר ומרור כזה, העולה עד לב השמיים. ותדע ותאמין, בני חביבי, שגם צעקתך ונעקתך במכתבך, שומע ומבין ומאזין ומקשיב ה' יתברך וצדיקיו אמיתיים, וחושבים מחשבות להושיעך, ומה שמתעכב הישועה, יש בזה דברים נעלמים מאוד מאוד. כי מאוד מאוד עמקו מחשבותיו ידבח. ובוודאי המניעה מצידנו, מה שאין אנו מתעוררים, להתגבר על המחשבות רעות כראוי. וגם השם ידבח חפץ ומתאבד לתפילתם של ישראל אפילו שגרוע של שבגורים, ורוצה שתרבה להתפלל ולצעוק אליו ידבח יותר ויותר. אבל אף על פי כן, גם צעקתך המרה אינה נאבדת כלל. ואתה, בני חביבי, תתחיל מעתה לפרש לך מחדש התורה על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי, ותתחיל מחדש להרגיל עצמך ללך עימה בכל יום מחדש. ומאהבתך ומהחיוב לקיים הודעתם לבניך ולבני בניך, הנני מלמדך קצת דברי התורה הזאת מחדש, בלשון טייץ', כדי שייכנסו הדברים בלבך ללך בהם בתמימות ובפשיטות. וכך היה אומר רבנו הגדול והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, תרגום ללשון הקודש. כשאדם רואה שהוא שפל מאוד, אסור לו ליפול. אלא הוא חייב להחיות ולהתבונן, האם בכל זאת לא עשיתי פעם איזה טוב? האם לא עשיתי מצווה? אני צם ביום כיפורים וגם בתשעה באב, וגם כל, כן בכל ארבעת הצומות, אף שליבי כואב לי מאוד. ולפעמים אני הולך למקווה, ואפילו בתוך כל הקלקולים, אך מנא ליצלן, אני מתענה מאוד, ורוצה מאוד להציל את עצמי. ואיך שיהיה על כל פנים, כמה נקודות טובות יש בי, מה שעשיתי כמה פעמים את רצון הבורא את בך. ובזה חייבים לשוב לתחייה ולא להתייאש בשום אופן, כמו שכתוב בספר בלשון אשכנזיין שם, באר היטב. רק חזרתי לך קצת דברים בלשון לעז, להכניס את הדברים בלבך מחדש. ואם חס ושלום אף על פי כן הבעל דבר מתגבר, צריכין אחר כך לחזור וללך בזה. וכן בכל פעם ובכל יום, ובתוך כך חוזר השם ידבח הרבה. בפרט להתגבר, לומר ולסוח כל זה לפני השם ידבח. ולומר, ריבונו של עולם, כמו שאני, כמו שאני, כמו שאתה יודע, ואני יודע את מה חוביי. בכל זאת עשית אימי חסד עולם ובראת אותי מגזע ישראל, ולא עשני וכולי. ובכל זאת מעלו אותי, ושפכו את דמי ביום השמיני. ובחדר למדתי א' ב' וסידור וחומש וגמרא. כמה חתכים ויסורים סבלתי מהמלמדים, וגם התעניתי בעצמי כמה פעמים. מה לעשות רצוני לעשות רצונך, אך שיעור שביישם מעכב אותי. ואם התנא הקדוש שבגמרא לא יתבייש לומר זה, ודאי שאנו איננו צריכים להתבייש לצעוק לפני השם מטבח, בכל מיני לשונות של צעקה. וכמו שאתה צועק לפני במכתבך כמה פעמים, מר, מר, מר, אבוי, אבוי, כך אתה צריך לצעוק בכל לב, בכל יום לפני השם ידבח. ואם חס ושלום, חס ושלום, אף על פי כן מתגבר הבא על דבר, צריכים לצעוק עוד יותר ויותר, וכן בכל פעם, עד ישקיף וירא השם משמים, כי לא יזנח לעולם השם. ובפרט שיש לנו אב זקן, זקן שבזקנים, אשר כוחו גדול ונורא מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית. ואני מבטיחך, בני חביבי, שאיך שיהיה, איך שיהיה, בוודאי יתקן אותך רבנו ז"ל בתיקון נפלא. רק חזק ואמץ לקיים דברי, להתגבר, לשמח נפשך על ידי זה. וזכור היטב את כל מה שדיברתי עמך בסמוך, ואשר שמעת מכבר. ותכריח עצמך הרבה ללמוד ספרי הבנו זל בכל יום מעט או הרבה. על כל פנים, לא יעבור עליך שום יום בלי לימוד ספרי הבנו זל, ושולחן ערוך. והשם מטבח יעזריך להוסיף בכל יום ויום ללמוד יותר, וגם לפרש שיחתך לפניו מטבח כבן לפני אביו, מעט או הרבה בכל יום. ושאר כל היום, תכריח עצמך לשמח נפשך בכל מדי אפשר. רק ייזהר וייזהר לבל יעלה על מחשבותיך שגעון המחשבות שעברו עליך כידוע לך. כי איכשהו חפץ השם יתברך בקיומנו. כי לכלב חי טוב מנערי המת. ואני מקווה להשם שיקוים בך והיה ראשיתך מצער ואחריתך יישגה מאוד. והעיקר שתבטל דעתך נגד דעתי, שהוא דעת רבנו הקדוש והנשגב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי הוא חייך. ורצוני להאריך יותר אך זמן תפילה הגיע, ואני זרזתי עצמי לכתוב מיד קודם התפילה. כי איגרת זהו עיקר מצוות קריאת שמע, לקיים ושיננתם לבניך, לימדתם אותם את בניכם וכולי. בפרט דברים אלו הנובעים ממקור החיים, הנחל נובע מקור חוכמה. מרום גובהם מרומים שיכולים להחיות גם אותך, וגרועים ממך אלפים פעמים. ותדע ותאמין בני שכבר היו אצלנו אנשים שהיו גרועים ממך בהרבה. ונתקרבו להשם יתברך על ידי דיבורים כאלה וכאלה שקיבלנו ממנו ז"ל. וקצתם נפתרו לחיי עולם הבא לשלום, וחלקם בחיים נצחיים בכוח רבנו ז"ל. ואשר הם בחיים עודנה הם אנשים כשרים, ובוודאי אחריתם טוב בעזרת השם יתבח. ואי אפשר להעריך בזה על פני השדה. דברי אביך הכותב בדמעות ובשמחה, על ידי התקווה לאחרית טוב לכולנו. וגם לי ולך ולכל ישראל יהיה אחרי טוב על ידי הצדיק הקדוש סבא דה סבין שאנו חוסים בו כי סוף כל סוף הכל יתקנו אך מה גדלו חסדי השם שאנו יודעים מי עוסק בתיקוננו ואין אנו מתנגדים חס ושלום על המשתדל בהצלתנו לנצח אשרנו אשרנו ברוך אלוקינו וכולי נתן מברסלב